Іноді я дивлюся на ще одного дурня, який метушливо вмочає перо власну кров і підписує зі мною угоду. У цю мить я чую його жалюгідні думки. Насправді, звичайно, я не чую їх, але все це таке одноманітне. Зараз я одержую те, що хотів. Ковтаючи липку слину, мріє цей храбак. Я насолоджуюся бажаним, а потім і служитиму моєму господарю вірою і правдою. Я доведу йому свою відданість і старанність. А після смерті він зробить мене схожим на себе, щоб у пеклі ми разом мучили дурних грішників які не спромоглися вчасно продати душу кому слід. Ой, яким я буду великим! Я глузую, а він думає, що я тішуся, здобувши його мершевеньку душу. Він має рацію, я тішуся. Якщо він досягне бажаного і стане схожий на мене, він теж радітиме коли кобушка з його викупом із пекельної фортеці стане хоч найоту повнішою. Адже він не знає, що ніколи не потрапить до пекла. Пекло потрапить до нього. Погодьтеся, що це не одне і те ж сали. Втім, можете не погоджуватися, мені байдуже. Люди називають мене нечистим. Це правда, я нечистий. Але ніхто з таких, як я, ніколи не був і не буде володарем гияни. Не тому, що ми дрібні, а тому, що з таким самим успіхом варнака можна вважати володарем Копалим, І справді він ударяє по нещасному камінню кайлом він возить його у візку, скидаючи в кар'єру. Він може мучити копальні як завгодно. Він лише не може перестати це робити. І перестати мучитися самому. Питання, що роблять у пеклі, відповідь – зазнають мук. Питання, хто мучиться у пеклі, відповідь – усі. Усі, коли ви страждаєте, це вже пекло. Воно у вас, всередині. Пекло у вас, дорогі мої, воно сичить і піниться, як недогрена вино. Воно вдаряє в голову лагідними підступними молоточками. Пекло у вас, люб'язні добродії, але в мені його більше. Я закріпачений тьмою, я гієнен вілан, я пуста рукавичка, я почуваю в собі руку, що заповнює порожнечі пекла і заздрят тому злочинців на ешахоті, у черво якого в цю мить занурюється гострий кіл. Йому катованому легше. Я ніколи не бачив справжнього князя тіми. А втім, їх багато, суперечних, повсталих, переможених. А це і є пекло. Річ у собі, модрагелі схоласти. Пекло в пеклі. Я не пам'ятаю, ким я був, я знаю, ким я став. Їм сто гірше, вони пам'ятають, ким були, і вічність перед ними заповнена болісною бездіяльністю, наприкінці якої жевріє приречення, нещадна тінь аргамедонна і судного дня, день гніву. Кожного разу, коли я почуваю в собі пальці князів тіми, що дають мені муку і сил, я захоплююся їхньою завзятістю, їхньою неприборканою спрагою діяльності.